Marketex Superseers Podcast presenteras av fotograf Ted Olson och frisör Lisa Johansson. Kom in hon, när vi säger.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 夜のシャンスラーでコメンスターなんだ。 俺はそれを見たことない。 俺は俺の心の声を信じている。俺は俺の声を信じている。俺は俺の声を信じている。 どうしてもここ オフフレアコメディアトゥリーフレアレンネンオムシークイスクラッタルヘッドオムフレアスウェッシュキアリアンスターパスウェッディアベストディアウェッメンウィーフアニエロスドッシュ パイヴィン・トラソクソン、メシュウィポーデハン。お、ヨネ、アマメン、メランドゥクダッ i ナプト、ウィティデヴィシュウィポー やめたらなるまんねと。 Det är något som stör oss här、ja. precis när vi ska börja.、Ja. Kollar du vad det är eller? Vad fan är det som händer? Det är någonting som dunkar något så fruktansvärt utanför. De är det raggare eller? Ja det är raggare. Raggafest. Skit i dem, jag hatar raggare.、Nere、Nej det på... kan jag inte säga för att nere på gården. Det går ju inte. Så, ska du sparka igång den här ettåriga? Ja, så <laughs> ja. då var vi igång gratis Kristian,、eh, gratis själv. Fyller ett år idag och det är det är stort.、Fr、ja,、eh, jätte kul. Ja. Hur, hur det har växtit. Ja, låt, ja. Låten som ni hörd här var ju Rolf och Barbro, hette låten och den är ju tillgänglig till oss. Ja, precis. Ja. Det är ju ett år. Det är ju våran ettårs låt. Ja. Och、idag kan vi avslöja att riket vi melo jello och hur、uh, smakar det melo jello mycket gott. Det kommer vi att smaka på igen. Vad är det för nåt citrus, citrus uh, sweetrus uh, flavored soda? Du blev inte tokig idag utåt eller? Jag vet inte för att se det får vi se. Jaja. <laughs> <laughs> vad drack du idag för nåt?、Uh, vad fan drack? Jag tog jag en öl. När ja, du tog den? Jag har en papperskanna.、Ja. Papperskanna slänger vi inte i långsträckt Christian. En Klausthaler.、Mm. Alkoholfri. Nej, va? Ja, va? <laughs> var den alkoholfri? <laughs> ja. Vad fan tror du? Vi har fått att dricka öl här i studion, du vet du. Dricker man、ju. öl om den är alkoholfri? Den var jättegod. Jag förstår. Jag förstår. Tårta har det blivit. Jajamän, jag... Du sitter ja. och glupsar i det. Vad har du inte ätit upp den än? Nej, men du har ätit upp din, ja. Sen så köpte du ett jävla packet tomtar som du inte har tagit den enda... Nej, jag、tomte. har inte jag tagit den enda av. En. Jag smög väl det med en förut, eller? Vad...、Eh, Jag tänkte på, vi ska förra veckan eller var varje måndag. Vi han, åker hem fem、härifrån. meter över mål från、mm. tredekanalväggen på P4. Vi är i statstrakten、det. i division、uh, fem överensom. Och, och här kommer funnits, ett、Kalavagnan? SMS. Prova detta. För de som inte vet länge, om.、Uh, Idag kände Markus Meyer låt väldigt lik Glenn Hyssén. Men som det kanske var miss, alltså Elsa, förr Alltså förr var det ju Hade、Strömstad. det ju ett dåligt valumärke Det var ju ett nytt tema Är Marcus Mejer egentligen Hysén Nej men det är det inte nej, riktigt idag inte. I alla fall inte Det du var, du var Marcus på Mejer、tisdagar. På älgar finns nej, det nog inte För då är det Christian Olsson Som har det Hör gärna av dig Missar、eh, från vi minns Och då handlar det om sport Och nu i tisdags Var det Missar vi minns Ja Och、eh, Då kom du fram ja, Jaja du, Det ska ju sägas Du ringer ju in varje gång Ja Varje tisdag Så ringer man in Så den här tisdagen,、Whoops. eller förra tisdagen så ringde du in och så fick du prata med någon Malin där. Som、mm. är någon telefonist.、Eh, och så fick du förklara ditt、eh, ärende.、Mm. Och、eh, var, klo var klockan halv tolv när du kom fram? Och det, och det är sluta tolv och hon säger, vi kanske hör av oss. Nej, åh, För、nej. du hade väl tagit av dig? Vi är vid elva när jag, jag kom fram. Och hon ringde upp mig vid typ halv tolv. Jaha, var det så det var? Ja. Och du hade gått och lagt dig och de ringer upp? Japp. Och du skickar snabbt ett sms till mig och ja, lyssnar nu. Ja, det är tiden som、nu. jag satt och väntade. Ja. Ja.、Eh, vi klipper väl in det nu, tänkte jag. Ja, det ja, kan、okay. vara kul för alla att få höra. Jag hoppas att det är okej för Sveriges Radio, men du är lika delaktig som dem. Ja, så att, ja. det är ju jag som pratar. Ja. Ja, varsågoda! Karlavagnens Sport, fem i halv tolv. Hallå, Marcus Meijer i Göteborg. Hejsan, Christian. Hejsan, Christian. Sportmissar, vi minns, håller vi på med här. Ja, jag har hört detta. Ja, det är kanske till och med därför、ja. du har ringt. Ja, faktiskt. <laughs> till och med det, ja. ja. Hur har du det med din sport, Marcus?、Eh, jo då,、eh, det var mer, detta var ju mer förr. Nu, nu är jag inte så lika sportig längre. Nej,、ja, för nu är du så gammal som 31 år, ser man. Ja, ja nu har man ju lagt skorna på hyllan, va? Och... Ja. Och så va.、Ja. Nu, nu lägger man ner allt på sport. Nu sattar man på golf istället. Det är lite lugnare. Det är ingen sport menar du då?、Äh, jo, <laughs> såklart. Jag måste ju säga att det är... Ja, såklart. Ja. <laughs> ja. Men när du var aktiv då, vad minns du? Ja. Jo, jag kan ha varit、eh, 16 år eller något sånt liknande.、Aha. Och、eh, jag hade spelat med, med B-laget i fotboll、eh, från orten jag kommer från. ett、eh, ganska ja kanske ett år eller något sånt liknande och så fick man äntligen vara med i i anlägget、eh, och det var ju ganska stor stor grej ah、ja, var du nervös、eh, ja det var man väl、eh, lite sådär、ja. så det var ju de stora grabbarna som、eh, som spelade det ja och du var 16 år då när du fick chansen ja precis vilken division var det idag、eh, det var division fem troa men då var du ju bra i fotboll Markus Nej, det finns 60 visioner där. Var är det Dalarna eller? Nej, västerjötländ. Vil man är、ja. i stad. Ja, men du var ändå i anlägget. Vi är 16 år sällare. Det är ju bra. Nej, ja, ja, jag sa att jag fick prova i anlägget. Ja. ja, du fick prova det. Jag har inte berättat. Jag har inte berättat till stolarna. Ah, missar <laughs> vi min serie?、Ja. Just det. Ja. <laughs> nej, så så fick jag faktiskt toppa in där. Det kan ha varit i, ja, i 60 minuter eller något sånt litande. Ja, och jag、eh, hop fick hoppa in som forward. Och、eh, jag hade ju spelat back i hela mitt liv. <här> Jaha. Att, då sätter vi mig mest bara för att bara... Vad sa du? Nej, hur tänkte de då så att jag funderar kring? Ja,、eh, jag vet faktiskt inte. Jag tänkte att de... de tänkte väl inte överhuvudtaget, kan man väl säga. <här> <här> Men、eh, jag tänkte, jag ger ju det chansen,、heller. jag kan ju skola om mig. Jaha, eller hur? Ja, ja visst. Ja, visst. Så det var bara att ta chansen och hoppa in där och det står ett ett i matchen och ja jag tycker inte vi gör bort mig så direkt så kommer väl upp i en åttonde minuten eller något sånt liknande、mm. och、eh, deras back driver upp bollen på höger kanten kommer ungefär till mitt plan och det blir för en någonstans kan han inte slå bollen någonstans igen så han spelar den hem. Till målvakten.、Ja. Fast alldeles, alldeles för högt. Och jättehårt. Och det här uppfattar man ju va?、Så、ja, självklart. Jag tänkte, nu, nu får man ju ta chansen, så jag springer ju bara.、Ja. Så tar den i ribban. Ja. Dimper ner precis framför mig. Ja. Jag, jag är tre meter, har helt öppet mål. Ja. Ja, fem, sex meter över vet du. Ja, nej. Så undrar jag bollen. Jo, hela hemma publiken sitter bakom detta målet. Oj jag, jag ligger bara på planen. Jag vet inte vad jag ska ta vägen. Nej Markus. Ja jag visste. Åh、oh. så ser man bara tillsammans mot, mot tränen. Han vinker åt nymara. Det är bara att gå. Tillräckligt att byta ut nu. Nej jag fick du. Ja. Blir du utbytt också? Ja jag blev utbytt. <laughs> Nej stakas dig. Ja så spelar vi alltså dialoget igen. Nej men vad var det för en träna? Det så kveser man en blomma. Så får han ju inte göra. Du var ju,、nej. du var ju 16 år. <gör> ja, precis. Men, nej,、äh, jag gjorde en succé i B-laget sen i stället. <gör> <gör> Med historien eller? <gör> ja. Nej, nej. Festa i B-laget var ju där och tittade. <gör> ja. Nej, men stackars då, Markus. Kommer du ihåg vad du tänkte? Nej, ja, ja. Kommer bara ihåg att nej, nej, nej. Hur, hur kunde jag göra detta? Ja. <gör> jag, skulle, jag, jag vet att det var en lag så, för att jag som, för jag lög på bakken. Det blev ju.、Eh, det blev ju inspark fast om de, vi på den vi hade ju inte några extra bollar va så de var ju på väg att spränka hända bollen ja. och jag låda på bakken så kom det framåt en, en låkamrat、ja. och drog upp mig och sa det gör ingenting ända till så jag såg tränarns min <laughs> då var det jag gjorde det bäst ja det, det känns <laughs> men du grät du、N、nej. nej nej nej nej så i låda var det inte Du, hur kunde du missa med så mycket?、Då? Tog du ifrån hårt drog eller? Nej, du tog till bollen inte. Ena va, var är vanvåren så? Rätt man på fel plats. <laughs> ja. Ah, <laughs>、ja, det är härligt, Markus. Ja. Det verkar inte ha sett några djupare skadespår, hostar jag? Nej, nej, nej. Det tycker jag inte. Det, det är mest bara en, bara en annan ido. Man kommer ihåg en nu när det är såna program på radio och sånt lite. –Fantastiskt bra. Då, –Då växer minnen till liv igen. –Ja, det är precis så vi tänker. Precis、ja. så vi tänker. Du, har du varit på Gotland, Marcus?、Eh, –Nej. Men jag misstänker väl också att det är en stor skogshare eller något sådant liknande. <laughs> –För någon älg kan det kanske inte vara, nej. –Nej, jag får inte svara på vad som finns där faktiskt, men... Jag ska ju inte säga att någon annan ljuger.、Nej. Men Jan-Erik kanske... Jan ringde för en liten stund sedan och berättade att han blev skrämd under en orienteringsinsats när han gjorde lumpen där på Gotland och sa att det var en stor älg、ja. som skrämde honom. Och då har faktiskt väldigt många människor hört av sig på olika sätt och sagt att det finns inga älgar på Gotland. Och då, ut, då utgår vi nu härifrån att det var nog något annat skogsdjur då. Ja, ja, ja men stort måste det ha varit i vilket fall. Enormt faktiskt. Ja.、Eh, tror vi. Men Marcus Meijer från Göteborg, underbart att du hörde av dig. Ja, tack för att du fick vara med. Ja, det var så kul. Ha det så bra.、Ja. Det bra. Så hörs vi nästa gång. Det gör vi.、Ah, hejdå. Hej då. Hej. Vad, hur kändes det där? Jag är nervös såklart. Var det det? Alltså, för du låter ju ändå självsäker. Eller kom du in i det ju mer det var. Ja, han är、var. väldigt, väldigt trevlig. Ja, han gjorde det väldigt, väldigt bra.、Ja. Känns det som. Ja. Jag gillar partiet när han vill få dig till att du var en talang. Ja. En stor talang. Men det var du Marcus. Nej, <laughs> <Ja. laughs> kväsar en blomma. <laughs> Men han hade kul under det här samtalet i alla fall. Ja. Ja. Jo då,、eh, vi, vi hade skoj. Eh, vi eh, kommer nog inte att höras igen. Kändes det som. Hur menar du? Det känns som att...、Eh, jag vet inte, det känns bara så. På något sätt. Jag hänger inte med alls här. varför skulle ni höra sig igen? Ja för att han säger det. Och vi hör. Ja, ja, så hör vi nästa gång så han. Varför säger han det? Tror du? Ja, jag vet han, inte. Tror du inte? Han får väl ringa upp men han har inte ringt. Fler <laughs> sport、äh, missar. Hur ni vet att han ringde någon、det? gång under sportradio?、Ja. <laughs> din din jävla miss är så jävla utrolig så att han, han måste vara med här med. Jag älskar när han säger. Frågade jag också. Hur fan, hur fan sa han knappast va?、Ja. Han säger Men hur gick detta till? Och du säger Jag tryckte bara till bollen Och han gav skrattar Och så säger du Jag är ju van vid att rensa Ja, jag har ju back va? Ja. ja, det är en kul vändning också När du säger till er att Ja, jag har ju spelat back hela mitt liv Men jag har ju hoppat in som forward Då blir han va? Sådär, ja、mm. Otroligt roligt Ja ja men så är det ibland när man är varit med i i stora radioen ja ja vi hoppas ju att det är ett av våra breaker att vi ska komma in i, i... vi har ju en insertport där <går> ja precis till Sveriges Radio han kommer ju alltid kunna komma åt när Marcus Meyer är ja 31 år från Göteborg <går> ja som står 5 meter över vad fråga att gå till oss、mm. vad Vad var din första tanke när jag sa att vi skulle starta en podcast? Du var på det direkt. Ja, för tusen. Ja, vi gör det bara. Inga konstigheter? Nej. Jag har ju alltid haft en förkärlek till det här med radio och spela in och sånt liknande och prata. Och bara, ja, vi, vi har ju tagit upp det för väldigt, väldigt, väldigt, väldigt länge sedan. Men vi har ju fått mycket nya lyssnare så de kanske inte har hört det här. Men、Nej. du spelade ju faktiskt IOR i en PS i Mariestad när du var... Hur gammal var du? Var det i högstadiet, eller? Ja. Ja, det var det nu. Ja. Satt vi i ett högdo så kan ha varit gymnasiet eller någonting. Gymnasiet? Nej, det kan det inte. Skulle man allopu? Ja, jag vet inte riktigt. Jag försöker. Nej, nej. Hej, det stämmer. Högstadio. Nej men. Gick det till? Vad gjorde du? Nej, jag spelade rigger. Ja, det men... var inte så mycket att göra. <laughs> gick du mest i bakgrunden då? Gick、ah. du på alla fyra? Nej men. Asså. Ja. I en, I en grå kostym? Eller en sån här tjock dräkt eller? Med en fastnålad svans på. Men hade du en hel iordräkt? Ja. Jaha. Så ingen såg att det var du? Jo. Jo. Eh, ansiktet var ju fortfarande.、Frit. Nej. Ja, men för fanns det sjukt det måste du sett ut. Ja, ja. Fast... Så det var en stor ase med kropp i, i、ja, nått lubbet material. Den... Ja, det var inte. Och så dit huvet. Jätte naturligtrogen. Nej,、eh, utan det var ju mer att. Det var mer ett lakan som man drog. Du vet att barnen visste om att det där var Igor. Ja, ok. <laughs> så var det. Har du någ har du repliker? Mhm. Var de så här trötta som vi orsakar? Ja, jag kom inte ihåg dem.、Eh, riktigt, men de var absolut. Man skulle ju spela så här i lektionen. Och... Nej, livet är ju skit. Om, om du någon gång skulle bli känd, är du inte rädd att detta kommer fram då? Eller kan du, du storsera med det? Det här kan jag stå för. Är det så? Om jag blir känd någon gång och hon drar fram det här så skulle jag... Ja visst, det var en ungdomsgrej. Det hände då och då, då. Ung och det, är dum, eller? Det var ungefär som knark, va? <laughs> det här är mitt knark. Ja,、ah, okej.、Okay. <laughs> Nej, så, så är det. Men ibland så gör man sådana grejer.、Oh. Har du inte gjort sådana grejer? Nej, jag aldrig... Du hade ju spelat teater och nej, så.、Fan. Nej, jag har varit alldeles för feg för、ja. allt sånt. Jag vet, till och med när vi var små och hade lussitåg så stod jag och skämdes. Ja. Alltså jag, jag kunde inte med att stå där. Jag sjunger oftast inte utan jag bara stod och låtsades sjunga. Och... Rätt trökig unge tror jag. Ja. Kanske. Eller <laughs> nej. Jo, det kan nog... Då... Men så stod man alltid bredvid någon som, du vet... <skratt> bara skrek utlåten. <skratt> ja, massa... jag tyckte, vad fan är det för fel på den ungen? Det, är, det här är ju inte kul.、Nej. Att stå så här. Skärngossarna stod där med sin jävla... Trä... Skärna. Och... Nej.、Ja. Nej, men varför var du inte tomte då? Om du tyckte att det såg så häftigt ut. Jag var tomte. Eller var du Lucia, eller? Det... Var du tänar? <skratt> <skratt> var du, var du... <skratt> jag var tomte. Var du en liten flicka? Nej. Nej. Jag kom omgått så alltid när, när jag var väldigt ung barn, alltså. Och skulle vara tomte. Då hade jag aldrig kallt sänger runt den här tomte direkten. Va? Nej. Jag är kallt i nakken runt det där och det är ju väldigt fladdräjbyxor. Ja, ja. ja. Häng det löst. Det、lust. är riktigt. Ja. <laughs> Gå med vixna på allvar、ja, röven. Men, ja, nej. <laughs> en fyllt tomte när man är typ fem sexton. <laughs> nej, det vet jag varför jag aldrig fick ha. Min mamma som såg till、er、att jag、och、hade det. Var det pyjamasbyxorna du gick dit i? Ja, nästan. Och så ingenting under. Men när man var ung så tänkte jag, då trodde man ju inte det. För det var ju ingen som gick och visade det utan man trodde ju att alla hade det.、Ja. Fast sen Men... har jag förstått, det är likadant som när jag hade hjälmen när jag var liten. Jag har ju också alltid trott att alla har haft.、Oh, cykelhämt allt, ja. Ja, cykelhämt var en värderad orange fin hjälm. Så att du skulle <laughs>、yeah. ramla och slå i huvudet. Och det trodde jag ju också att alla barn hade när man var hemma och、mm. inåt och lekte och så ja, ja, så att man、klart. inte ramlade och slog sig. Ja. ja. Och, sådär och så är bubbelplast och sånt liksom. Ja, runt、kroppen. armarna och ben. Ja. Ja. ja, men det är viktigt. Man ska... såg att alla satte helt stilla hela tiden. Hade、ja. det är du kopplad när du kom hem. <laughs>、ja. du du kom hem? Att man kopplar på det själva och kör satte sig.、Och、inga konstigheter.、Mm. Det roligaste vi har gjort. Vad tycker du det är under det här året? Om、oh, vi ska det... återgå till vårat år i podcast-världen. Det är mycket. Ja, vänta. Jag, förlåt. Ja. Jag hörde faktiskt idag, som kan vara kul. Så det var? Jag hörde idag att、ja. det nya nu är podcast. Att det kommer explodera 2013. Då måste vi skaffa sponsorer innan alla gör det. På något sätt måste... Sådana betalande sponsorer alltså. Hänger du med? Ja. Måste man ska skapa en firma då för att få ta emot pengar? Jag vet faktiskt inte hur det ligger till. Eller så kan de ge oss grejer så kan vi sälja dem. Vi tar gärna、det. mot grejer svart. Aha, det har vi det... inga problem med. Nej.、Äh, vad är det roligaste tycker du? Har du någonting så som、det、du tyckte att det här var? Det är mycket som vi har snackat var... om som jag tycker har varit ja, trevligt ja, och ja. intressant och roligt och så liknande.、Ja, mycket. Kannibalerna、ja. till exempel. Tyckte ja, där, ja. Den tyckte jag var trevlig <laughs> att prata om.、Uh, framförallt... Den var ju väldigt populär också. Det var ja, många som tyckte, tyckte om kannibalerna. Ja, men jag tyckte man lärde sig mycket. Ja, det man gjorde man framförallt. När vi gjorde lite research. Mm. Det tyckte jag var roligt. Det roligaste i kanibalhistorien det tycker jag är han som gick upp med fyra kompisar i Alperna eller i Bergen någonstans och kom ner själv. Ja. Nej, jag vet inte vad de andra är. Så kom det fram till att <här> han... <för någonstans. här> ja, så kom det fram till att han hade ätit upp allihopa. Ja. Jag tyckte, det, jag, jag tyckte, jag tyckte jag faktiskt att den roligaste var den som grannen som fick in deras baby monitor. <här> <här> bara, bara så... Rötter. Vad, vad gjorde han? <laughs> <laughs> det är Gick han för fylltugga. Spela även en <laughs> film nu, den, min granne. <laughs> ja, ja det, men det, det är fruktansvärt hämska grejer. Ja, ja, ja. Men alltså det samtidigt så är det ju det är ju väldigt roligt just det här att om de, att det är slumpen faktiskt som hittar.、Ja. Man måste ju tänka på grannens reaktion. Alltså den första reaktionen som kommer inte den här senna ringa polisen och allting upp då. Just utan den första bara är det här väldigt sant. Nej, där, där har vi faktiskt en jävligt rolig grej när du när du förklarar detta för det var ju du som gick igenom den här. Och eftersom vi aldrig har något manus eller så utan vi pratar ju alltid rätt ut bara、mm. då säger du att han sitter och äter något stek eller någonting och hon kommer aldrig kunna äta det igen. Det är en jävligt rolig reaktion på, på hela den grejen att du förknippar det med att han sitter och äter och tittar på babymonitorn hela tiden. Det är väl bara någon grej man tittar på och det låter ungefär. Men han sitter verkligen och har den som en dagstidning medan han äter stek efter en hård arbetsdag. Oh, oh, vad är detta? Ja.、Oh, oh, oh. Nej, Nej, men det, ja, men det var、eh, kul. Kul、mm. att kolla igenom också för att det var så sjuka grejer. Ja, vidra grejer. Som han、eh, som hade lagt ut en annons på att någon skulle äta upp hans penis. Och det tycker jag faktiskt, måste jag säga... Det ska ju inte han åka dit. Jag tycker inte det. Nej, bägge två gick ju med på det här.、Ja. Kvinnan är i Angered och hennes rättegång var ju idag va? Igår. Jaha, kanske den var ju.、Ja. Det har jag missat lite grann hur、ja. det har gått för henne. Ja, jag missade också lite.、Eller? ja på någotting det var så här... bråk mot gräft i frien ja precis och hon hade ju tydligen fult med bilder där hon hade、ja, utöver sex med nåt kranium och sånt där eller nåt ben som hon då använde som stav、mm. och Fast det är svårt. Men du har en kran i hennes till. Ja, jag vet.、Inte. Men、eh, hon har. Det... Vad säger du? Är. <laughs> Som en amulet för gud. Hon på bilderna i alla fall, så var det svårt att se att、eh, det var hon. Men det var ju lika där en kropp och det var mörkt hår och allt ja, men man kunde inte se exakt att det var hon då. Har du inte tagit bok i från henne? Nej, jag vet inte om hon höll ner huvudet eller någonting.、Ja. Så... Skämdes hon kanske lite? Ja, kanske.、Skicka、Vem fan sig, är sig, det som sig har sig tagit... Ja, men tror du det? det är... Woho! Woho! Där lägger jag med en dusk, eller? Ja, ja, alltså det är en riktig... Ja, alltså jag köpte. Hon hade tydligen köpt från, vad var det? Iran, USA, Tyskland ja, och Spanien från 1400-talet. Och det, det var inte olagligt på något sätt, om jag förstod det rätt. Det olagliga låg väl i vad hon gjorde med... Grejerna. Ja, men vad fan hon kallar för. Göra vad fan hon vill i sin lägenhet, eller? Ja. Eller? Ja, fast inte med, med skrättdelarna. Är det för honom när man gör något mot de döda, eller? Ja, men det handlar ju om att man ska behandla honom med respekt. Det kan ju inte bara liksom dra igång där. Det ville kanske inte den döde. Nej.、Äh. Sen såg jag även att, vad heter det, Scarlett Johansson. Hon,、mm. hennes, det kom ju nakenbilder på, för henne på, för något år、What? sedan eller två. Ja. Varför、och det han inga som har sagt det att jag. Han åkte dit idag han som、Hur、hade hackat hennes dator. Vet du vad han åkt in på? Nej. Tio år. What? Vet du, vet du vad pedofiler får här i Sverige? Ja men de får typ två alltså. Nej men ja. Och ett morde typ tre. Men inte. De lägger ut bilder tio år. Fast det är ju klart att det gör USA. <laughs> jo det är. De, där det har de har de har de koll på、äh, straff och sånt liknande. Och sedan har de ju råd och sätter、äh, fängelser i fängelse. Det har inte vi. Där ska de utlycka fort som de kommer för in. För ja. jag sitter där och betalar för dem. Nej, nej, nej. Nej, nej, nej. nej. Det är bättre nej, att de går lösa. Vi ska ha dödsstraff, säger det. Pang, väck med dig. Alltså, är du för det? <laughs> ja. ja På, nej, allt. På allt. På、ja. allt, ja. Snatteri och alltihop. Tänk vad bra vi hade haft det då. Vad mycket pengar vi hade haft. Nej, det... vi har inte en enda människa i fängelse. Jag <laughs> har inte en enda människa i orden heller. <laughs> ja. Är... ja, har du något annat så som du... Ja, jag tycker ett roligt sammanträffande som skedde under våran våran podcastturné i mitt varande fram när vi hade olika gäster var det händer att Rickard och Alec har、ja. träffat på samma gubbe. Den är ju rätt osann i egentligen. Ja, den är ju fantastiskt rolig. Det är den här gubben med hjälmen som vi har pratat en del ja, om. Inte du asa utan en riktig en gubbe nu. Jaja, ja, det var inte min hjälm och、Nej. de har sett mig. Nej, Men det var väl en var sån här någon... jammal VM-hjälm? Ja, VM78-hjälm <laughs> som han gick och handlade med där. Ja, det var riktigt sjukt faktiskt、ja. att vi fick en、ja, uppföljning. Pratar och tar kort på han、ja. på bussen. Och sen och så får man höra att han kommer till hans affär. Och lillebrorsan har noterat att han har två olika. En röd och en vit hjälm också. Ja, det är fantastiskt. Att vi kunde utveckla hela den historien.、Ja. Men han, han för ju tankarna väldigt mycket till han vi träffade i första... Ja, det blir ju första avsnitt. Eller första dagen vi spelade in podcasten. Som vi kallade Stefan Ragnar. Ja. Som är en riktig buse uppe i Stenensund.、Ja. Morsgris. Morsgrisen, ja. Ja. För、ja, gjorde jag. En raggare utan dess like var han ju. Ja, i sina röda byxor och jubla hjärta. Ja, Manchesterbyxor, ja. ja. Vinröda Manchesterbyxor och någon neutralt bärsjacka ja. på vintern. Gick och provat.、Ja, ja. Här kan inte mamma komma och säga att jag väljer dåliga kläder. <laughs> <här> vad, var, fan vad nervöst det var allting i början. Ja. Jag kommer ihåg, ett av de största ögonblöken jag tycker det är när vi fick hundra följare, eller hundra som lyssnade på oss. Ja, det var、oss. stort. Det, det var nästan större än tusen, tyckte jag, på något sätt. För från hundra till tusen så växt, växte det så jävla fort.、Ja. Men inte upp till hundra, där tog det ändå ett par veckor, eller om man säger så. Sen så tog det bara tre, fyra veckor, så var det uppe på tusen. Och då var det, vad fan? Sen eskalerade det bara. Sen eskalerade Sen det bara.、Smärkt. Och det var lite det jag ville komma till, som jag inte sagt till dig. Nej. Nu har vi över 4 000 lyssnare.、What? Ja. 4 000. Så det tänkte jag att jag skulle、lyssnare. ta här för dig nu. Förstår du hur mycket det är? Alltså det är mer än 3 900 lyssnare. Ja det är det bra Markus. Ja tack. Nej, är, vi får faktiskt tacka alla som vill lyssna för det är, det är ja, en jävla egon. Storbo. Nu alla som vill lyssna. <laughs> men alltså det är... där har ni skiljat den bas två. <laughs> <laughs> Nej. Men det det ah jag, far var bra. För far var häftigt. Skoj. Ja. ja, nu vill vi att alla skickar hundra kronor till oss. <här> en krona räcker. Nu är det bara fyratusen spänn. Ja, du vill ha mer, ja.、Mm -hmm. Vad, något som kom fram jävligt bra i podcasten kan jag tycka. Det är Abrundin heter du. <här> ja. ja. Det har ju varit många gånger. Jag, jag får ju uttala dina gamla historier. Du är ju inte lika ond människa så du säger fan om du är någonting. <här> jag är schysst mot dig. Ja, men... Jag har ju fru och sånt. <här> ja, men... Men jag, jag älskar alla de här små anekdoterna som du har varit med om、mm. i ditt liv.、Ja. Och det, den är en, absolut en av favoriterna. <laughs> för vad jag sa det i det avsnittet, det är, jag var ju avundsjuk på det att du var i Härlanda fängelse just. <laughs> ja. Alltså jag tyckte denna dagen efter, för fan vilken bra grej.、Ja. Och detta var ju tio, nej inte tio år sedan men sju år sedan eller någonting. Sex ja, år sedan måste det ha varit. Ja det, varit. det måste det ha varit mer、ja. ändå till och med. Och så har jag gått och tänkt på detta och äntligen fick jag utlopp för det här i våran podcast. Ja fy fan vad häftigt. Ja det var skoj. Avrundin heter du när du såg på brevblådan, det är ju världsklass. Vad god den är för mig. Nej men lägg av, du har ju ingen <laughs> aning om henne <laughs> det. Jag har ingen aning.、Eh, men jag kan i alla fall hoppas. Kan du göra det? Ja det kan du göra, du kan ju måla upp henne nu som en、eh, riktig skönhet. Ja, ja, för、ja. det är ju aldrig någon som har sett henne ska ju sägas. Så vi vet ju inte om jo, du bara... Jo, det är en som sätter honom. Någon... Är det brevbärande? Ja, precis. Ja.、Mm. Nej.、Uh, ja, precis. Nej, det tyckte jag det var ju trevligt att det kom fram. Skoj. Roligt. Man kan glädjas om det. Mycket hejt hell har det ju varit också. Genom åren. De... Genom、ja. åren? Genom året. Genom året. <laughs>、ja. Och de är ju fantastiska. Ja, det är ju fantastiska. Men man, man ser ju... De har ju blivit oerhört. Det var också otroligt roligt när vi fick ett Twitter-meddelande från en lyssnare、ja. som skrev att... Första、eh, gången. Ja, som han skrev att han skulle lyssna lite snabbare idag och att våra skratt blev så roliga. Och sen så、ja. satte han en hashtag,、eh, fylleheytell.、Ja. Det, ja. det var ju otroligt roligt、mm. också. Får、ja. vi tacka? Jag kommer faktiskt inte ihåg vad du hette. Men, Nej. men du vet ju, du kan ju skriva ett... Ett, ett hashtag till dem. Och så ja, precis. <laughs> en Twitter-grej. Är du i Göteborg så kan du få komma som gäst någon gång, tycker jag. Ja, men det vad kuligt. Kul.、Ja, mm. om... Nu vill vi inte att någon annan bara skriver något och hittar på att han、uh, skrev det här. Utan vi vill ju att han riktigt ska skriva. Ja, precis. Det kan vi säkert kolla upp på något sätt. Ska vi ta en liten raster? Jag måste nämligen gå och pissa. Så, Nej. Ja. Jag skulle vilja prata om,、eh, om fettorna som käkar ost på chokladkakan.、Eh, ja, jag kan fortsätta. <laughs> <laughs> alltså. Det var, jag det var det väldigt mycket. Det, det. har vi tonat ner lite nu. Vårat hat. Jävlar åt... vilken marsch du gick på där mot fettorn.、Och、jag känner att Sverige har blivit lite friskare. <laughs> Tack var det dig Marcus. Ja, jag känner det. Also jag känner att de upptäckte att jag såg dem när de satte där och åt frukost och det var och de bestod av en klakakaka ost på. Då den samjukgust, baconost som de låp på. Åh, ja, och jag berättar ju det när jag vaknade och och trodde jag hade baconost i kylen. Det har vi inte pratat om heller. Ja, jag tror att vi har gjort det. Det räckte det där, nästan. <laughs> Vi kan säga det lite snabbt. Du vaknade en natt och trodde att du hade bacon hos din kylen. Och, blev så och gick upp、sugen. och hittade ingen.、Nej. Och var jättebesviken och gick och la dig igen.、Ja. Och det ska sägas att du har inte haft bacon hos din kylskåp på flera år. Nej, nej. Det gör det jävligt sjukt. <laughs> ja! En drömmare i drömmaren Marcus. Man kan、ja, drömma vad man vill.、Mm. ja nej men det är det blir vi jag jag tyckte inte att det var det, det låter roligt men det var inte roligt allt du sa om fettorna kan jag tycka för att nej, var det, var det... det var lite jag tycker att det är lite att trampa någon på torna what ja vem då fettorna varför det Det, det de var ju inte så, dåligt så... av det. Nej, det vet jag inte. Nej, de var ju inte dåligt av att jag säger att hur är du, du kanske skulle gå ner ett eller något kanske annat? Kanske ska jag käka ett isbärgssalladsrummet. Ja,、äh, prova att käka、huvudet. sallad. Bär, äckligt sallad. Ingenting som är grönt. Nej, det går、ja. inte att äta. Va? Det går inte att äta. <laughs> jag vill ha ja. brunt. Alltså, alltså choklad är inget annat. Brunt? Ja, men choklad är ju brunt. Ja. Ja, jag tar din paus nu. Jag ser hur du sitter och vickar på dig. Tack. Tack. <laughs> Tack. <laughs> Vad säger du? Nu kör vi på.、Ja. Kan du svälja dig i äckliga tomter? Jajamän. Så. Ja. <laughs> Vad,、eh, Vad roligt att ett år senare kan vi fortfarande göra bloopers. Ja. Och、eh, låtarna som vi har haft som inledningslåtar. Det började ju med Gator Dan som var otroligt populär. Det blev, det blev ju ramaskriv nästan när vi bytte ut den till den egna. Av en person. Nej, jag hörde flera som sa att det var ju tråkigt att ni bitte bort den. Det var ju mest Mats. Ja, han var ju inte glad för det. Men... Nej, han var ju galen. Han var galen. Nej, men sen sedan, så... bara såg honom nu. Ja, och sen så gjorde vi ju en egen låt. Som också blev väldigt populär、ja. när den hade satt sig.、Um, just det. Kan du inte sjunga lite så får de höra hur det egentligen låter?、Uh, jo. Hehehe, he he. jag kommer inte på den nu bara. I was up last night, I was up last night, listening to the podcast. Jag, jag kan det. det ja, jag kommer, jag känner det inte. Nej, och sen så byter vi till den där ja, Hangover som vi snurde från en sida på internet. Ja, jävla bra låter. Ja. ja, jävla hit. Men våra、ja. egna låtar då? Ja. Vilka hits? Vilka hits ja? Uppskattade små... Jag har fått mycket skit för dem också. Va? Fan, vilken skit säger <laughs> man. Ett jävla liv. Ja,、uh, men då måste man förstå. Man måste ta det med en liten pass hall. Precis. Det får vara lite otakt. Ja, lite, det ska lite vara. Lite kast. Ja, eller hur? Ja. Är, men väldigt uppskattat utav många också som man har förstått. Ja.、Uh, Bumbybjörnan och låten som vi gjorde till dig.、Mm. Som heter Mac Attack blev väldigt, väldigt uppskattad. Och Nadepullåten. Nadepullåten till dig. Ja. Och så är självklart Dragon Tales. Och jag sjunger båda dem två. Ja, men du är våra sångare.、Ja. Så sitter jag. Och... Men det känns, det känns så dumt när jag sjunger dem med själv. Ja, förstår du? Hur då? Här kommer en mäktattack igen. Är du säker då? Det är något som jag skulle känna sig. Ja, det är absolut. Underskånetörnade <laughs> klaras mot mäktattackar. Ja. <laughs> ja. Kämpe, käm, vad heter det? Godhet en kämper och segar igen eller hur är det? Aja Aj, men. Aja värdklass. Åh.、Ja. Uh, mm, mm, mm. Och resten, vi ska väl, ja, vi kommer att släppa en ny singel snart, som kommer till julhanden, har vi tänkt.、Uh, en ny Riva,、uh, ja, det är också. Ah,、uh. ja. Har, ja har du något annat så som du tyckte,、uh, ja, något som slog mig så är bara, som jag tyckte var ett väldigt roligt, som var roligt just för att、uh, det var, den var så konstig. det var avtombladsartikel om kalven som skulle dö om vi inte köper mjölk. <laughs> ja, de, ja,、oh, de hade målat upp det、ja. så att man skulle vara på plats nästan. Ja. Och sen så kom slutpången att det ligger, det kan inte ligga så nästa år. Det kan inte ligga i det, det mörkgröna gräset som har lite dagg i sig när vi kommer om inte vi börja köpa mjölk. No. Återigen en som inte finns kvar Tror du、eh, på Aftonbladet Tror du det är en stor relians på de här、eh, Ja jo, Jag tror att det är mycket praktikanter har de inne Det tror jag på Aftonbladet Ja På natten Natten framförallt Då、ja. får ni vara med för då går allting så lugnt Orkar、in. du sitta upp här på natten va Ja, ja. Du får jobbet Skrivna、ja. Sky Skrivna Sky som du hittar <laughs> någonstans Ja Ju sämre desto bättre Ja Ja Ja men nåt som jag tyckte som vi har gjort i alla fall som jag är jävligt nöjd över det är kinesovsnittet när vi man、eh, kan ta sushi och, och super, super sushi. sushi ja och att de är med i vem vi blir miljonär <laughs> ja <håll> och förlovning och vi spelar upp det igen ja det kan vi ta faktiskt det, det kommer det wu baba sun xue yang se shi shen nu se nu se おいしそう、ウィトイソロンゴールドな、そう、オーダー。 シ, シ, シ, ンシンシンマコタキシンシン シ, バスバスシンシンシンシンシンシンシンシンシンシンシンシンシンシンシンシンシンシンシンシンシシンンシンシンシンシンシンンシンンシンシ どうしたの Tammydan Ta såmar. Vad? Becky. Ah、ja, det. Är, ja. Jättekul. Tycker jag fortfarande. Ja, det är skönt. Ja. Håll、eh, Grej... koll på vad det är, frågan är. Ja, det var väl vilken. Så vi kan börja med att säga att allttingen är ju faktiskt. Vi kanske inte uttalar allttingen rätt, men vi har ju faktiskt suttit i Google Translate och.、Ja. Så orden är ju rätt, fast vi säger det、mm. inte nej, uttalat och, rätt. Keng keng säger man, eller hei hei, eller hej något sånt.、Eh, frågan var väl som du skrev, vad är min farmos favoritfärge?、Ah, ja, kanske. Har du förra eller farfars favoritfärge? Den. Den är inte lätt den. Den är inte lätt. Den den kan, kan inte fråga. Jag, nej. nej. <laughs> Skulle supersurse.、Eh, vi hade ju två kompis eller som var i, ah、eh, de var väl i Thailand va? Eller, någonstans Nej, i oss. I Filippinerna. I Filippinerna, ja.、Mm -hmm. Och、eh, köpte med sig en nyckelring där de hade skrivit McAttack Super C på. Var det de som skrivit det? Nja, de hade ju gett den till någon som hade gjort den här grejen. Där. Men, det var、aha. någon där som satt på stranden. Och Fast、yes. vi fick ju det till att de hade gått in i en butik och hittat den här. Att、ja. det redan fanns upptryckta nyckelringar och att vi är jättestora på Filippinerna. Och därav gjorde vi det här. Ja, och därav、eh, på Philly är vi stora. Ja, verkligen. Ja, som många inte hör att vi säger och det kan jag nästan förstå om man inte vet om det、alltså. i Dragon Tales. Ja, nej, nej. nej、ja. så att、eh, det är ett av mina absoluta favoritgrejer vi har gjort faktiskt. Ja. Och sen、eh, alla inledningar ja, ja, som ja, vi ja, ja, hade tagit、ja. i början hade vi ju faktiskt. Ja, och alla reklamer vi hade. Ja. ja. <laughs> Grattis Stockholm. Nu kan även ni ladda ner Mac Attack Supercells podcast. Ja. <laughs> Det、ja. var inte stullen. Nej, nej. nej. Vilje vi bara gratulera Stockholm? Ja, precis. Då、ja. kan du om också ladda ned. Nä,、ja. ja, så att mycket kul har det varit. Ja, många många skatt, många torrar. Ja,、Men、det är så det. <laughs> Jupt. Det händer ju att du sitter och gråter när vi går härifrån ibland.、Ja. Det ska vi säga. Ja. Ja, det händer att du får gå hem. <laughs> ja, precis. Har du nåt annat så som du ville tappa nåt nåt stalgist? Nej, inte så. Vi har vi har det har varit väldigt mycket. Alltså vi har åttagat upp allt ing som har hänt i äntligen i våra liv under ett år. I ditt liv i allvfall och Nej, tio år är tillbaka. Nej, vi har vårat vårat vårat år detta eller detta år har ju verkligen porträtterats i folkord. Något som jag tyckte var jävligt roligt att komma på nu. Aha. Det var när Va fan var det? Det är du tappade glaset i bakken och hon brevid sjätvo. Ja, det här ja, är på、eh, mitt förra jobb där. Ja. ja, ja, den var ju riktigt rolig när、eh, jag fyllde upp eller jag skulle till den vattenbäredan、eh, och hitta vatten och ställde glaset så länge på handfatet och så funkarde inte lysknappen.、Nej. Och jag rivde glaset och man hörde från Tova som var vägg i vägg en jävla fis och hon、ja. sa oj var rädd jag blev <laughs> och jag fick ställa henne soppa upp till där、och、hon kom inte ut så jag hade、med. gått. Ah <laughs>、ja, den är rolig.、Oh. Vi hade jag också en tanke på att vi alltid skulle eller du alltid skulle starta alla avsnitt så. Då var vi gong igen vi, det vi. och det har vi faktiskt fortsatt med än idag.、Ja. men det finns ju ett avsnitt som vi, det bestämde vi egentligen innan vi startade podcasten att jag någon gång skulle säga kan du inte ändra den jävla inledningsfrågan?、Ja. Nej det finns inte, den har vi. Inte. Den och har vi det、redan. hade vi ett avsnitt. Nej kanske vi hade. Ja. Och det jag får alltid låta som den sura medan du är den、ja. glada. Det är glada där、ja, det är de mysilliga människorna、ja, som är upptagna. Ja den man vill krama om medan ja. jag är den med taggen runt och tilla、ja, tiden. Du är väldigt sann. Ja. Ja det tänk bara på、äh, stakas LG som fick en revskopa. När vi pratade om det här Steve bland annat.、Ja. Det är också rätt roligt när jag får det brutet och,、ja. och vi måste. Och det var, alltså, det, och det var helt äkta det brutet för ja, jag ja, ja. hade ju panik. Nå jag hade panik jag var tvungen att klätta ur kroppströnen nästa och dra av tröjan. Nej、ja, ja. då då då var man lite rädd、eh, bortom mig i mitt hörn också på soffan. kan du hålla?、Om? Ja. ja Målat、hållit. upp med värden var jag i nu. Nej nej nej nej absolut inte. Nej.、Men、jag säger bara att jag var lite lite rädd. Hade en respekt.、Eh, ja. Va, vilken gäst har du tyckt var roligast? Och det är svårt att säga. Så vi har haft väldigt många、eh, bra gäster.、Mm. Eh, men、ja, Rikard är ju ibland sådan rolig.、Eh, han, Alltid lika cool. Han, han har ju en tendensen bara det att försöka att ta över så mycket som möjligt. Ja. Han vill ju liksom, helt plötsligt så är det Rocco Damans ja, ja, podcast, ja. och vi är bara gäster Ja precis, <laughs>、ja. Rocco Damans Så att man får ju liksom、andra. sitta och kämpa och mota honom hela tiden Ja det blir ju en kamp、ja. Därför får jag, när vi hade våran egna lilla mick innan vi kom till det här studion så satt ju vi på ena sidan och hade liksom bullat upp framför micken så att han inte skulle höras Ett fort hade vi mycket <laughs> Ja, ja. Det bästa var ju det avsnittet när vi sände så sent på kvällen. När vi, inte, vi avslutade vid fyra någonting under fotbolls-EM.、Ja, när han somnade i slutet. Han var så trött så han <skratt> hörs knappt. Men han är med. Och det, det funkade ju bra. För då,、ja. då var han som normalt folk. Ja, Sen så kan inte jag förstå. Det är många som har、eh, kommenterat hans skratt.、Ja. Och i början tänker man att han skrattar. Säger många sådär. Ja, jag vet. Det är för jävligt.、Ja. Nej, det är det bästa som finns.、Ja. ettligt så、ja, och säger framför allt ja säger framför allt、ja. nej otekt då、ja. eh, hade vi ju din bror också populärgest ja mest nälldade ned avsnitt ned nedavsnitt.、ja. avsnittet、mm. eh, mest nälldade är... avsnittet ja och ja. vilka är de med vi har här mesters Nadim var ju med. Nadim,、ja. Sen hade vi ju många dimm. Din pappa gjorde ett jävla fint gäst. Ja just det, det är det när vi just, var hemma.、Ja. Det går inte att lyssna på så tror jag inte. Nej, för det var för det var mycket.、Det. Då hade vi den där、ja. dåliga micken igen.、Ja. Som inte var en dålig mick. Det var frugan、mick. med också och tjata. Din fruga? Ja, ja. Ja. ja. Hon var lite så upprörd skulle hon spela då. Att vi hon... skulle be om ursäkt.、Ja. Vad ska、för、vi be om ursäkt、vad? för? Vi gjorde han en stor. Ja. Varsågod. Varsågod ja. Eh...、Ja. Uh, Nej, vi har säkert glömt några. Ja, det har vi gjort. Du ångrar så mycket varje gång du säger något.、Nej. Jag vill att vi går till veckans film. Ja,、oh. och det är ju faktiskt... Veckans, det är ju årets, det är ju världens bästa film med jul i. Ja, och det, jag vet ju att många sitter och väntar på detta. Ja. Vilken är det han har valt? Ja, det kan man undra. Men känner man Marcus lite,、Nej. eller träffat han någon gång, så、ja. vet man exakt vad detta är för film. Ja den, den har tagits upp också många gånger i podcasten Förlåt förstör, Ta din förstör grej Förstör dig inte nu Jag tar lite vatten här Ja, ja. precis、eh, Veckans film som också är alltså utnämnd till årets Eller årets Historiens film med jul i Är självklart Love Actually Veckans film Veckans film Veckans film Okay, that's done. h u g h Grant, Liam Neeson, Colin Firth, Laura Linney, Emma Thompson, Alan Rickman, Rowan Atkinson, Kira Knightley. Christmas is a time to be with the people you love. i e t h i n i n n a time. Yeah, I need a car. This holiday season. Hello, does Natalie live here? All you need.、Oh. Hello. Is love. いい r すね。 Alltså? Nej nej nej han är nu med i brittiska、Wonder. brittiska secret service bättre. Ah ha han är nu premiärministern så är livakt. Men jävelusiskt bra film. Hur många gånger har du sett den? Jag vet inte jag vet inte jag kan inte räkna så långt men den är nej den är fantastisk den har allt. Den kan man stoppa och räkna till. Jag vet inte Finns det något sånt tal som är Då är det slut、Nej. Eller är det bara till ja, Jag orkar inte fortsätta Fast du kan fortsätta oändligt、ja, ja, ja, ja. Vad du, heter du det? det? Trillion, biljon Babajon, megajon ja, är, Alltså det är till slut Du kan ju bara säga Är det bara att fortsätta men... hela tiden? Det måste ju finnas ett sluttal、Nej. Är det som universum、ja. oändligt sådär? Ja men det måste det vara Måste du måste då gå, alltså, det är klart, har du miniräknaren så kan du bara gå en viss antal och sedan så står du error. Och då kan och man då kan vända. Man ju, då kan man säga för, det stopp. För unga <laughs> lyssnare som när jag gick i högstudiet då var det gärlekt populärt att kunna vända på、eh, vad heter det? Vad heter den? Miniräknan. Och skriva grejer. Ja, boobs. Ja, sådana grejer. Och det, det vet jag, det gör man det än idag tror jag. Nu har jag man så mycket annat. Jag tror att man har minräknare man... faktiskt. Nej. <laughs> nu、det. skriver du direkt på Ipaden. Ja, precis. <laughs> man frågar Siri vad det är. Ja. ja. Nej men, det, det var ju fascinerande. Ja, det förstår jag. Ja. Förstår jag, du har ju också gjort det. Ja, men vi hade inte minräknare på min skola. Nej. Nej. Hade du något annat du ville säga om din älsklingsfilm? Love actually. Allting、eh. som Hugh Grant är med. nappa ju du direkt på det, det är bra säger du ja, alltid det, det här är, är bra ja, ja men det är ofta s bra han är ofta s väldigt、eh, han är väldigt kompetent skådespelare han kan ju spela alla roller han gör ju alltid bara samma roll、eh, ja en smörkolla gubbe som ja, är musik ja jag tyckte det var riktigt roligt var, han var med i nåon、eh, antingen om det var top gear、eh, eller om det var nån annan sådan skiv så han bara inte rövar han nån liten jäm Mm. Och, och så sa han, ja、oh, jag spelade en、eh, sån där liten、eh, tokig liten engelsman som är lite halvklumpig sådär. <laughs> så så det är ju en väldigt svår roll för mig. Ja, <laughs> <laughs> <laughs>、oh, han spelar alltid sån roll. <laughs> Första gången jag såg Nothing Hill så skrattade jag faktiskt och höll på att storkna när han ska klättra upp på muren med Julia Roberts. Woopsie Daisy.、Ja. <laughs> Woopsie Daisy, ja. Det tycker jag är fruktansvärt ja. roligt och det vet jag inte varför jag gör det. Ja, men det tycker även Julia Roberts i den filmen. Det var, man, det var i den filmen som man började fram, få, upp,、uh, få upp ögonen för henne lite grann. Alltså var det där hon började, började hona upp sitt、uh, utseende, utseende, tycker ja. du? Ja, ja. precis.、Okay. Och sen så tyckte hon hon var så god också. Fast samtidigt så lite elak mot Hugh. Hugh hade ju aldrig någonsin gjort、hon、en film. Hon hade ju Alex Baldwin där. Ja. Det är svårt. Och, och... Jag tycker inte man gör så. Nej. Nej, det var elakt. Du, din lille filmnisse.、Uh, Vad tycker du om det här nya sättet man kan ladda ner film på? Alltså du kan ladda ner i Blu-ray format. De nyaste filmerna som kommer upp på Bio hela tiden. Och de ska kosta bara hardvaran kostar 233 000. Där till får man betala tre och tre per film. Va? Vad tycker du om en sån grej? Nej. det finns ju gratis på inte? <laughs> Nej men varför skulle man vilja göra en sån grej? Vem skulle köpa en nappa på det? Prime Cinema får du filmen i full hd direkt hem till vardagsrummet samma dag som filmen är premiär.、Eh, Moviesign.se lovar företaget superkvalitet med bättre ljudbild och färger än vad Blu-ray-skiva kan prestera, men det kommer att kosta. Ja men det, det finns ju ingen anledning för någon att köpa en sån. för att för 233 000 kronor.、Mm. Det finns ingen som kan älska film så mycket. Ja, men det kommer ju säkert sälja en del. Pa Paranoja för sådana som är excentriska. Som Kuby Bryant kommer inte. Det är inte mycket pengar för honom till exempel om han nu blir filmnö. Ofta. Jag får om att alltibasket sjäner har en biu salong hemma dem nu. Ja, men de gör Då är det ju rätt. mycket. De spelar lite basket. Ja, de kastar lite karybollo så. så Sen、så sitter de inte där på film. De måste ju ha nåt att göra. Ja, men ja. då är det inte mycket pengar för en sanggubbe. Men tror du att de inte spelar, lite, spelar de inte lite Xbox och så lite när de precis inbi en salong? Jo, först måste man ha familj、Tänkte、också. Att. Tänk om du inte erbjuder din pöyk filmen där、eh, tidigt? Det är säkert en grej för dem, vet du. Jag tror det för dig och mig, men. Nej, nej, nej, men ja, nej, men det här är Donald、typ. Trump köper säkert eller den här movieboxen. Jo, det är väl klart. Men det är ju såna som har, så men såna som har, inte har. så mycket pengar att göra av sig så att de inte klarar av sig. Klarar det, av sig. Ja, men jag tycker det, det är bara människor som har för mycket pengar om man säger så då. Ja ja ja. Som inte är, har något att slänga utetill. Jo men det finns marknader för det också vet du. Ja ja ja absolut. Och jag önskar absolut att jag. <laughs> har du vilat ha den här känsten? Nej. Nej. Nej. Du Nej, vill jag... fortfarande kunna gå på bio. Ja. ja. Jag tycker, ja, sensor, absolut så förstår jag de som vill ha den. Men jag tycker inte, nej, det är inte för något för mig.、Äh, vad jag såg, inte vi, jag ansåg vi vad jag såg The Hobbit härom dagen. Riktigt bra, måste ja. jag säga. Ja. Den, du, du tackar nej till den. Ja, vi vet det. Jag har redan diskuterat för、ja. det här avsnittet. <laughs> eh, eh, det har kommit upp、eh, Detta är lite amerikanskt Att de har stämt The Hobbit nu En svensk 64-åring Som heter Yvonne Ekenskjöld、mm. 68 till och med det,、mm. För att、eh, En av dvärgarna i The Hobbit、eh, Heter Torin Ekenskjöld、mm. Och det namnet är alldeles Förlikt Ekenskjöld Så nu har hon stämt dessa Eller SF har hon stämt att de ska ändra i i den svenska översättningen, för att de skulle ha kollat med henne innan och frågat henne om lov,、ja. för att det här efternamnet som är så likt Eken sjulde är så lik Eken sjulde, och då ska jag inte förra komma i någon jätte science fiction saga värld. Det känns som ett slag i magen, säger du va?、Ja. Jo, det kan man förstå. Den här repan kommer inte att se den här filmen. Nej. Men hon kommer säga att träffa、no、manager som har sett den här filmen och som säger höger du en värri från och Hobbit och komma och sätta vad hennes trodde att hon skulle kunnat bli mobbad på pensionärshemmet när hon ja jag tror inte att det är det det kommer Hobbiten med horiafötter det roliga ja så jag förstår inte hur hon från början fick reda på att detta är ens barn barnet ja är det också någon någon sköje sköterska som sa det att、ah, du heter ju samma som dvärgen i Hobbit. Jag gillar att vi redan har utsett henne till att hon ligger på något pensionärskäm eller någonting ja, men det för det att hon gör, är 68.、Liksom. Men grej,、äh, grejen är ju så här att hon hon bytte till detta namnet 2000.、Ja. Tolken skrev den här boken 47. <laughs> ja、så、hon är lite efter ja precis att hon borde kollat med boken egentligen om hon fick heta så precis tänk om det kommer en sådan tråkt om nämen hon säger ju det också jag vill inte stemma de där Westling Sinne man som gör den de stora drakerna men dom har du kunnat köra ner henne i botten ja, och så fort så har du gjort det det hade varit jätte skoj ja och sen så är du en stackars jurist om man pratat med henne på S, eh, vet du är SR-film där、ja. så måste försvara det.、Här. Nej men vi har tagit kontakt med henne och vi ska kolla upp om vi har gjort nåt fel. De vet inte mycket välat. Detta är ju inga konstiga saker för fem öre. Nej. Vi kör över henne om vi vill. Ja. Det är klart de gör. Nej det är. Det är otäkt. Nej. Ja. ja.、Eh, jag har ju en、eh, en god vän som är kompis med en homosexuell、mm -hmm. och han、eh, hade sagt här om dagen att、eh, Jag tänkte att vi skulle ta upp det här. Är Darin att han är bög? Ja, det ser inte vara med. Och、eh, att han、eh, kollar lägenhet i、eh, Stockholm just så, nu. Jag sa hur du skulle säga surte. Ja, det är surte. Nej, ja. men jag tänkte på det. För all media skriver om han och Maja Ivarsson. Okej.、Okay. Det måste vara fruktansvärt för honom om detta stämmer. När han ändå måste vara den här flickidolen hela tiden. Nja,、no, jag tror inte han,、eh, han köper det bara. Ja, fast jag tror att han har alltså, agent eller manager eller någonting som trycker på att gå, gå inte ut med detta än förrän att du blir äldre. För att du säljer inte lika bra om du kommer ut som homosexuell. Så han spinner ju säkerligen vidare på den här kärlekshistoria med Maja Ivarsson hela tiden. För att... Ja, ja jo, kanske han gör. Men med Maja Ivarsson. Songan är the sounds, songerskan、ah, okay. är the sounds. Och när de är då med i så mycket bättre eller? Ja, precis. Va、ah, ja. känner jag inte till så många i så mycket bättre då faktiskt? Det är han där in och så är det Magnus Uggla. Ja. Är det är inte med dem jag känner till. Men räcker vi? Ja, han är ändå、precis. att kolla på det. Men,、eh... men jag kommer, det jag skulle komma till också, det var,、eh, alltså hade det kommit upp sådär på löpet eller nåtting där in i buggen så hade man ju ändå blivit lite förvånad, ha ha ha, eller sådär. Man hade reagerat, men jag kommer ihop för många här hans och en. Så gick jag vid Axel Draströms torg i Huxbo och utanför en chosk där så hänger det två stjärn eller om det är tre stora löpsillar så står det Peter Jöbback kommer ut som bög. Ja. Jag tänkte vad fan? Hur tänkte han vad tar, du? Ja han har gjort det för länge、ja. sedan. <laughs> vad hände där? Jag kom till och vi ihop att han själv hade sagt att. Jag tycker inte det, man ska lägga fokus på vem det man roar lägger sig med. Nej. VV. <laughs> det det sådde <laughs> väl alla. Alltså jag trodde att det var allmänt känd hela tiden.、Ja, Har du varit? Och, en... Jag blev medchokad att vad fanns stor den den gamla löpsedan från 78、ja. idag för 2005 eller vad fan det var. Nej så ni såg väl inte. Jag tror jag, till och med jag bodde i varje stad. Det var jätte jätte、ja. jätte länge sedan. Det var när han började、jag、spela med Kristina va. eller är det trots allt inte synner? Vilken synner framför du för målet? Ja precis. Kan var? Jag läste Edvar av Selén. Följ honom på Twitter.、Oj. Han är för jävla rolig. Du har Povin sagt att homobröllop är ett hot mot freden. Och、mm. då skriver han: Jo för den flesta är karibbröv ju på voldsamma gays. Ja. <laughs> det är mycket osamt konstigt. <laughs> men Povin, du börjar twittera nu. Ja, men、mm. en annan、mm. sak som jag börjar tänka på. Ja. Ja, det finns väldigt många som använder Bibben. til något ont eller så, så liksom de passar dem bara. Och du tänker, bara, de tar bara det, de, de stycken som liksom passar in i det sammanhanget, så att och lever efter det, eller ja, när nej, de då, ska då, göra nåt. Nej, du på? när de säger någonting om någonting. Så i en bibben så är hatar Gud alla böger. Ja,、ah, ja, ok.、Så. Men sen så står du även att i en liten bibben så får du stenar hjälp någon om att säga Jehovas eller nånsam lite annat. Fast det säger de aldrig. Nej. <laughs> de säger bara det här. <laughs> det är lite kundan håller sanningen hela tiden ja. eller ah、ja, ja, inte sanning men det som står.、Ja. De tar bara ut vissa grejer ur det. Precis. Fantastiskt sätt att jobba på kan jag tycka. Ja. <laughs> ja <har laughs> ingenting emot är motiv. Du säger inte riktigt allt här utan bara det som passar oss. Nej men det är <laughs> det vi det, kan vinna.、På. Ja det gör man ingenting. Du får man fanns vara med på läsbara、ja. så att man kan sätta in mot det.、Ja. Tänk om någon skulle ta upp nåtngon om nytt testamentet med? Jag hade inte kunnat nåtting. Nej, nu kommer kom, kom ju tittsamt.、Eh, Johvas? Ja. ja. Fas, nu var det väldigt länge sedan jag träffade honom. Ja, verkligen. Var den samlad hemma. <laughs> du visste ju redan att vi måste komma där.、Va? Ja, ja vi vill du ha kaffe eller nåt.、Ja. Kom in.、Till. Ja, jag sitter här och tittar på film.、Mm. Vika goa människor säger du alltid när de har gått va?、ja. Precis. De var? Precis. Precis. Så kommer de aldrig igen. <laughs> så kommer. <de. laughs> Nej, tror du, är... du att svartlistan blandar hovas för att du är för trevligt <laughs>、ja. man kommer inte alls från、Nej. den men jag han chattar här och chattar här <laughs> han bjuder på mandelkub och det är、ja. kaffe och det <laughs> det var ju höjden av terrorismen åh bjuda på mandelkub men inget utryckande <laughs> De och, och de är med så att de ska ha två hundra lägen till. De, de är för trevliga för att gå till slut. Gå fann inte till handen upp på tianen för att du kommer allt därifrån. Det är roligt om de går går upp i gången och jag öppnar dörren. Hej, hallo. Nej. Och, och det luk, luktar nybakt i、ja. flera kvadratvård. Välkommen. Jag väntar på ett jättelej. En sån, du är en sån person som ringer Jehovas. När han <laughs>、ja. är tänkt att komma till det här ja, området. Varför kommer ni aldrig? Satt i fan. Var bullbocket <bundsjöket> klart. <laughs> jag börjar ringa till dem så kommer Vad de. Vad var och detta? Och det berättade du för mig häromdagen.、Vadå? Självmordslinjen. Nej, vi såg det på något. Jo, ja, det var 2 and, and a half men. Ja, det är ju bara för att du har fått före. Du, anledningen till att du trodde att jag sa det är för att du tycker att jag är lik han. <laughs> du är ju en jäkla kopia utav världen från 2 and a half men. Nej,、jo. det är han inte. Jo, helt <laughs> otroligt. Så alla någon som inte träffat Marcus eller känner honom så <laughs> kolla på turen av men där har ni han inte utseendet. Nej、nah, det börjar komma. Nej. Ah、oh. ja, det, det kan man säga. Nej. Det är en snökilla eller?、Mm. <laughs> <laughs> ja. ja. Det är det jag. Ah <laughs> ooh ja, ja, han är snö. Jag Precis, tror många som är allt-fall som känner dig, häja till. Nej,、ja, men det är en Peter Jöbackrei kanske. Jo, men det har man ju alltid tyckt. Nej. Jo. Ja, men han är gullig. Nej, men håll cheften nu. Oj,、ja. är det drinken som talar、ja. nu? Hur hur hur mörret vart ut av Mellodjelon?、Eh, Bländat, <laughs> men mycket upp, men riktiga dalar i mitten. Du fick ett ryck här alldeles misst. Ja. ja. <laughs> Nej, det är sköjt ibland. Men ja. Nej,、oh, ja, men rycket fick jag ju på de där gellala skumtomtarna som、eh, som var som vi köpte. Då står det ingredienser: socker, glukosfruktos, sirap, <skratt> gelatin, inom parentes svin. Vad <skratt> skriver att det är svin i? <skratt> Störde du dig så mycket då? Ja, jag vill inte ha någonting nu. Jag har en T. De är rosor, de är inte rosor. Du, jag såg en dokumentär den dagen, Grizzly <skratt> Man. Har du sett den? Han、ja, står på nätverk.、Ja, ja, han som ja, ja. lever bland björnarna、oh. eller bland grislju björnarna. Han träffar ju även en rev som han har hela tiden. Jag har bara sett bitsen pieces av den. Ja okej. Det var vissa grejer. Så jag tyckte han, han är ju en sån jävla härlig figur den här killen. Han, han är väldigt speciell. Uh -huh. uh, han, han börjar med att stå vid nåt träd. Där står det står den björn、uh, på två ben så att säga. Och du är han ju helt fascinerad ut ur det att att den är så stor.、Mm. Så sen så går han fram till granen och ställer sig under granen som att titta här vad stor den var ett så big bear. Såg han flera gånger då.、Mm. Och sen så går han ner till ett vattenbrunn så där. Du vet massor stenar och så är det lagt vatten. Så går han ut och ställer så där. Och björnen börjar gå in mot han. Och då säger han att man får ju inte visa sig redd och allttinge utan du ska ju vara jävligt stark hela tiden och visa、ja. det överlägsen björnen. Så han börjar vi med nåt karateslag mot björnen. Ja, ja, ett par gånger. Sen så får och då vänder björnen lite och går och runt höger om honom. Inte så, ja, hyfsat nära ändå.、Ja. Då får han så dåligt sambete samtidigt som han sätter sig ner på huk i det här vattnet och säger I love you, I, I love, love you till björnen fem gånger. Och sen är ningen alltså slag till och så går björnen bort då. Så, ja, det tror jag det. Björn måste ju vara trevlig. Vad håller han på? Ja, men vänta. Alltså, poängen med detta är så jävla roligt. För sen så kommer han... Alltså, han är ju lite kärlig bakom. Det är han ju.、Mm. För att... Det är ju en som ställer en fråga. Alltså, du lever med världens farligaste djur. För han var uppe i Alaska i tretton år med de här björnarna. Och han har ju namn på alla och han känner dem och...、Mm. Men i alla fall, så han är ju att undervisa barn om grislybjörnar.、Mm. Och då kommer han in, alltså jättefint klädd och sådär. Alltså kavaj och slips och allting.、Ja. Och så har han en baseballkepp som han vänt bak och fram <laughs> bara för att passa in bland skolbarnen. Han snackar samma språk. Ja, och då... i alla fall så ja hans favoritbjörn heter Mr Choklet det tycker jag också är riktigt kul、mm. men i alla fall då en helikopter han dör ju där uppe för det är en björn som inte gillar han han har、mm. aldrig kommit nära den här björnen och han den här björnen dörde ju både han och hans hans、mm. fru han björnen、då. hade kollhet egentligen ja precis men då är den helikopterpilot som var tvungen att åka upp och hämta hans kropp och、mm. hans frus kropp då som heter Sam Egli och Alltså den är den är så god dokumentären för att det är så här filmat du vet så står det nåm bakom och räknar ner、mm. att nu börjar vi bara att de har med det här. Ja man ser ju inte när han räknar ner men man han står ju var det som ett fån och så är det en tom bild på hon sådär、ja. och så får han börja prata efter ett par sekunder då. Mm. Mm. Men då säger hans sa, hans Sam Egle alltså han är ju inte mycket före den här gubben Alz. Nej.、Ja. Han klarade så nog så länge för att björnarna trodde att han var efterbliven Nej, och därför inte rörde honom. Nej, kan ju inte björnar tro. Jag älskar det. Så varför skulle rådnar? Eller de har väl lite? De är väl lite så kloka björn. Nej, så de tittar i allt. Nej, de tror att han är efterbliven, så de <skratt> låter honom bara. Klar du är efterbliven? Ja. Ah, det är värtsklast. Åh,、oh. ah. ah, herrjud. Hade du något mer, Marcus? Nej, jag har inte mycket mer. Har du något? Nej, jag tycker vi tackar för det idag. Ja, det har varit ett jävla trevligt år faktiskt. Ja, och tack så hemskt mycket för alla som lyssnar. Ja, och sprid det gärna vidare så att ju fler som、gärna. lyssnar desto, desto roligare är det. Vi kanske ska berätta att vi bytte namn där bara. Det är ju egentligen bara en förkortning så att vi har ju inte bytt namn utan... Nej, men...、Eh, Ja, det är många som har sagt att det är lite för långt. Och då tänker jag, ja, då gör vi väl så här. Det är ja, inte mer det, än så. Utan det är, anledningen är ju att vi, det är lättare att säga det till folk också. Precis, och, var, och göra något annat、med. av det. Så、ja. att, det är väl det. Ja. Vi tackar för idag. Ja, det gör vi. Så hörs vi nästa vecka, tror vi. Ja, vi vet inte、nej. hur det blir nu. Nej, det gör vi inte. Du åker på lördag, va? Ja, ja. vi tar ett、eh, uppehåll till efter nyår vi gör det då. Ja. Så kommer vi tillbaka friska och ukrya i... ウフウウフウウフウウフウウフウウフウウフウウフウウフウウフウウフウウフウウフウウフウウフウウフウウフウウフウウフウウフウウフウウフウウフウウフウウフウウフウウフウウフウウフウウフウウフウウフウウフウウフウウフウウフウウフウウフウウフウウフウウウウフウウウウウウウウフウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウ マキャタケランディラランナポートシュプルセイヤランディラ n ンナポール Smacka, tacka en del av denna port och supersera denna port Smacka, tacka en del av denna port och supersera denna port